Nifahamu seifu gulamali, mgombe ya ubunge mwenye ndoto ya kuibadilisha manonga. Muandaji ni Brighton Masalu, mimi naitua Ananias Ediga. Irikuwa ni adhuhuri moja tulivu kabisa. Huku upepo mwa nani okivumata ratibu? Siku ya Oktobatatu mwa kirefundi miya tisa thema nane. Dipo familia yamze hamesi saidi gula mali ilipo pokiyamgeni wakiume. Wakiyongozo na Busara, hekima na misingia dini. Wazazi hawa waliyamu akumpa mgeni huyo utambolishwa jina la safe. Nam. Huyo ndiye seifu hamisi gulamali. Mgombea ubunge wa jimbo la manonga wilea ni igunga mkwani tabora kupitia CCM. Na ndiye nine mzungu mzi hapa leo. Lakini hebu kabla sijamleta kwenu seifu gulamali mzima mzima. Tulia kidogo ni kupe kiza kimoja kinachumusu chura kiziwi. Kisha usepe na sumu kubwa juu ya mesha haya mtu wangu. Liliandariwa shindano moja la kufutia sana. Shindano hilo lilihusisha mashindano ya viura zaidi ya miamoja kukwe ya mnara mrefu kiasi na achura mshindi angibuka na zawadi nono sana. Lakini shindano hilo lilikuwa na kigezo kimuja kidumu, waliandaliwa watu kwa ajili ya kuapigia makelele ya kwa changanya viura wale. Ili wapoteze mwelekewa kukwe ya mnara. Makelele ya likuwa ya nguvu, yenye kuzomea na azogu za fujo iri kuacha nganya viura hao. Shindano iliipoanza viura wengine hawakufigambali kutokea na uingo makelelia kuzomia. Hivyo walibaki viura wachache na hatima yakubakiwatanoto. Makelelia alizidi shwa na hatima viura wote waliyanguka isi pokuwa chura moja tu. Yeye alizidi kukuiatena taratibu. kuku wakionekana kutojali kabisa makelele na yewe zote zilizokuwa zikipigwa thidi yake. Watu wakazidi kudua kutokana na ujasiri wa chula yule. Kadri alivu zidi kukuea ndivyo makelele na mayowe ya alivu zidishua. Lakini chura hakuonekana kujali na badala yake akazidi kukuea na kujikuta juu kileleni zaidi na hatimaya kufika mwishu wa mnara na kuibuka mshindu wa shindanoliri la kufutia. Watu wengi wakataka kujua siri ya yule chura kutuchanganyo na makelele wa zomeaji, kama ilivokuwa kwa viura wengine yamba walikumeanjiani. Katika hali ya kushangaza, yule chura hakujibu chochote lecha kuulizwa zaidi maratatu. Ikabainika kuwa. Kumbe chura yule, alikuwa kiziwi na ndio maana hakusumbuliwa na yale makelele ya zome ya zome ya. Umijifunza nini hapo humboi? Katika maisha, kuna nyakati na bidi uzibi masikio, ili kuepuka kabisa makelele ya watu wenye kazi ya kufunja wenza omoyo. Sasa tumgeukia tena mweshi mweseifu gula mali. My brother from another mother. Mwana siyasa huyu kijana mionesha mfano wa kiongozi halisi. Kangu achukue jimbo la manonga, liloto kana nakumegua kuajimbo la igunga, gula mali, amekuambungewa kuiguia kuayelembaio amesimamia kuwasarekali kuteenda, pamodzi na juhudi zake binavsi, gula mali, ame tenda, arioyo yaidi, ya amefanya arioneni na wakatwa kampeni zake muakarafumbilia na kumina chano, amekamilisha kuakiyaske kuba yoyo ya sema, ripo daraja la mtu manonga. Daraja hili hili mekua mzigo na atha kubwa kwa wakazo manonga na maineo jirani kwa kipindi kirefu mno. Wabunge wengi wali ahidi kutatua kero hio lakini hata nguzo moja haikusimikua. Sisemi hivyo kwa lengo la kuonesha kuwa. Wabunge wengine kabla ya gulamari hawajafunya kitu. Naomba usininukufi baya. Maana sisi wabongo kwa kuongeza herufi buwana. Du, hatu jambo. Gulamari hameweza kutafuna mfubahu. leo hii sio tu kwa mba daraja limikamilika bali linatumika na limiondoa kabisa atha kwa wakazi wengi kuwa ni mtohu unaunganisha miko ya tabora na shinyanga hivyo hata watu ambao sio wakazo miko hii wanoosafiri kutoka miko wa mingine kuanda shinyanga na kuingineko limikuwa msada mkubwa sana sio daraja tu ulamali alia haidi kununuwa gari la wagonjwa kwa jidi ya kitu cha afya cha simbo Pesa hizo hazikuwetoka na namfukuaji mbao baadhi ni pesa yake namfukoni ya na leo hii gari hilo linatumiika kwa wilayansi mayegunga ya maajabu yalioge ni gari bora sana lakisasa lenye utoshelevu waki la vifaa tiba ingawa gari hilo ililetewa fikisi saini ingi na wapi gama kelele mkuu zahu ni teweleze vizuri wakati mungine ugiano leo tu angazi mabomengine bora. Yaliofanywa na mbunge huyu kijana kwa kipindi cha miaka mitano ya ubunge wake. Hamefanikisha ujeenzwa za hanati mbali mbali jimboni kwa ke. Kwa kutajia chache, zaanate hizo ni kama ugaka, imalilo na zingine njingi. Zaidi ya hayo, mweshmi wa gulamali ya minunua vitanda vya kisasa vya kujifungulia kwa kina mama. Vipatavyo ishurini hivi, hii ni fedha yaki ya mfukoni. Gula mari aliahidi na mitimiza ujenzu wa shule mpia za msingi. Zipata zo tano, ambazo tayari zimepata usajiri ya sarekali. Shule hizo ni kama segerei kata igoweko. Igondela kata tambarale, izimbiri kata ya muizi. Hapa ndipu nyumbani kwao na rosta muazizi. Zingine ni shule msingi kishilele, kata ya nkinga na shule msingi gumila, kata ya zima. Bado lipu jambu moja kubwa na muhimu sana ambalo mweshimi wa gulamali, amelifanya ni kusomesha wanafunza onofaulu kujiunga na ilimu ya kidato cha tano na sita. Zaidi ya wanafunzi miatano. Jambu hiri limekuwa sehemu ya historia ya maisha ya wanafunzi hao milele. Hinayo ni pesa yaki ya mfukoni pamoja na michango kidogo ya marafiki zake. Jambu hiri limekuwa chachu na hamasa kubwa ya watoto kushindana kusoma jimboni kwa ke. Ili waweze kunufaika na fusahio ya mbunge huyo kijana. Pia, baadhi ya wanafunzi wenye uitaji maalum, wamekua wakisomeshwa na mweshimi wa gulamali, kujiunga na elimu ya chokiku. Kuhusu kilimo, gulamali amihamasisha sana kilimocha kisasa, ikiwemo zao lapamba mbalo ndilo zao kula biyashara jimboni manonga. Ambapo katika hilo, ameweza kufanikisha ndoto ya zaidi ya miaka shurini. Ya kusimama kwa kiwanda hicho na kisha kufufua kiwanda cha kusindika pamba cha manonga. Kitwacho manonga jiner. Sasa kinafanya kazi zaidi ya miaka miwili. Kiwanda hicho kimekua msaada mkubwa kwa wakulima wa zao hilo. Ambalo soko limekua lawakika lakini pia. Kimetoa ajira kwa wakazi wengi wa jimbula manonga na maineo jirani kama igunga. Nzega, shinyanga na tabora kwa uyumla. Barabara zimejengo kwa viwangu bora kabisa. Hami hamasisha na kusimamia viema ulemradi wa maji kutokazi wa Victoria. Ambayo kwa sasa ya miaanza kutumiwa na wakazo wa manonga na yegunga kwa ujumla. Kuhusu michezo, gulamari haja waacha nyuma vijana. Mara kwa mara. Hamekua akianzisha mashindano mbalimbali mbali kuanzia kwa wanakijijiji na wanafunzi. Mashindano ambayo ya najulikana kama gulamari kabu. Pia. Pia. Ariweza na kufanikisha Viema kabisa, kupateka na kuatimia mpiro amegu wa ya wanawake yani Manonga Queens. Ambayo ilicheza na kufikiyangazi za daraja la kuanza Tanzania. Karibu kabisa na rigiku muakrafu mbili na kuminitisha, baada ya kutoa vichapo kuatimiza wanawake zaruanga kuamishi miao azrimku. Ambayo ilibogizo kama baumata tu kwa, kwa yai. Chimia viva muara na TSC ya muanza sare mbili kwa mbili Na kuzidiwa idari ya mabao ya kufunga na TSC ya muanza ambayo ilipanda Ni mambo mengi mno ambayo gulamari ya miafanya kwa kipendisha miaka mitano Lakini pamoja na kufanya mazuri hayo Gulamari alikuwa kipambana na makirele mengi kutoka kwa baadha watu wenye husde na wapinga maendeleo Lakini kijana huyu mchapa kazi hakusikiliza manenu na majungu Yeye aliendelea kuchapa kazi kama hasikikitu. Kila akirushiwa mawe, yeye alia kusanya mawe hayo. Na hatimaya kafanikiwa kujenga msingi na nyumba ya maendeleo ya manonga. Basi buwana, tumalizie na historia yake kwa fubi. Hamesoma shure ya msingi karumwa. Iliopo nyangwale na kazima ya tabora. Kisha kujiunga na masumi ya sekundari sentimeriz kwa masumi ya kidato chapidi mpaka chane. Kidato cha tano na sita. Hamesoma shule sekundari ya jemuhuri iliopu jijini dudoma. Baada ya hapo, alijiunga na chuo cha usafirishaji cha taifa NIT. Ambapo, alisoma shahada ya kwanza ya maswala ya usafirishaji, ya ni freight. Hapa, ngoja ni dokeze jambu moja muhimu sana. Katika maisha yaki ya masomu, gula maali ya mekua kishika na fasi mbalimbali mbali za wongozi. Ikiwemo, ukiranja kwa shule za sekundari, kwa shule ya jemuhuri ya jemuhuri ya jemuhuri ya jemuhuri ya jemuhuri ya jemuhuri ya jemuhuri ya jemuhuri ya jemuhuri ya jemuhuri ya jemuhuri ya jemuh Na hata sekundari ya elevo ya jamuhuri alikuwa headboy. Alijulikana kwa jina la utani la jakaya. Hata achuo cha NIT, gulamali alikuwa raisu wa serikali ya wanafunzi. Pote huko aliacha alama kuu katika uongozi. Karama ya kuongoza na kukubalika imiaza mbali katika maisha gulamali. Akiwa NIT, mbali na kuituwa jakaya. Alijulikana pia kwa jina la Obama. Nikijana mpole. んきみや。もんごあめんじゃりや a りんじゃまきまいしや。らきには a まり l ごかびさ。あなじしゅしゃ。みねんやけぶ o なすきりさ a らんと。はじ a k りりか。うんぶり。でに。らんぎわらかびら。えんでりゃぐらまり。ぱんばなきよんごぜぼら。ピガなきわききしゃおなちゃあらま w a kupata jembe Gulamali anaumbatena miaka m i n g i かみ mitano Amalizi yale yariosalia, wana manonga, wana shau kuna bahati nae sana. na hisa. Kwanemwa kwa mfanyi lakumina tano, bado jimbo hilo kupatikana, ndio wadipani kwa kumpata. Ingawa hatua wakazwa jimbo mama la igunga, waditaaka au mbunge wowo. Hadisasa, inonekana bado wakazwa igunga, wana hitaji sana wakirishwa ke. Huku wamanonga nao wakezidi kuungamkono kila pande zajimbohilo. Wanaigunga waliamini muakarifu mbili naishurini ingekuabatiao. Laki nigu la mali yana kuenda manonga kumalizia yaliosalia. Puhusu kugombea iungamgeni, hayo tumachiye gula mali na serikali yakiyojake. Ebu na gula mali? Tare ishirini na nane october. Wana manonga tunajimboledu. おンダージニー、ブレイトニーマサルウ、